Една похвала. Беседа от учителя държана пред общи околотен клас на 14 декември 1932 г. в София. Размишление Често хората се хвалят и курят. Знаете ли колко струва една похвала? Скъпо нещо е похвалата, въпреки това приятно е на човека да бъде похвален. Вижте колко е струвала една похвала на Йов. В първата глава от книгата за Йов се проверява това. Щом се натъкнете на мъчноти и страдания, ще знаете, че някой ви е похвалил. Казваш, какво искат тия хора от мене? Каквото са искали от Йов? Какво искаха от Йов? Камилите, овцете, къщите, синовете и дъщерите му? Казвам. В развитието на човека има една реална страна, която трябва да се разбира правилно. Не говоря за вашето разбиране, което не може да ви издигне нито на педя. Вашето неразбиране ви кара от всяко страдание да правите източен въпрос. Например, изгубили сте една кокошка или сте скъсали обувките си или сте щупили един прозорец и се чувствате нещастни. Това са обикновени страдания на деня. Ще дойдат големи страдания, които ще раздвижат съзнанието ви. Коя е причината за големите страдания? Някой ви е похвалил. Може и Господ да ви е похвалил. Важно е да чуете съвета на видния професор, който казва «Служете поне огън да разтопи всичкото злато, за да се види колко злато се крие в него». След като мине през всички изпити, тогава ще се разбере, заслужава ли похвалата или не. Ако заслужава всичко изгубено, ще му се върне двойно. Ако не ти се върне, казваш. Защо идат страданията? Докато разсъждаваш така, за дълго време още страданията ще останат неизяснени. Защо трябва да скърбим? Питам. Защо трябва да се радваме? Според мен е, щом скърбим, ще се радваме. Щом се радваме, ще скърбим. Скръпта е нещо отрицателно. Като скърбиш, ти даваш, без да придобиваш нещо. Като се радваш, ти си положителен. Даваш нещо от себе си. Като забогатяваш, ти пак даваш. Законе. Един забогатява, друг усилява. Едни се въплатяват на земята, други се обезплатяват, отиват на онзи свят. Майката всякога дава. Като взимаш, ти си доволен. Докато те роди, майка ти е била в положението на Йов. Това е изпитание. Малцина имат тази опитност. Някой са минали през нея и са я забравили. Пътят на страданията е неизбежен. Като те посети една хубава мисъл и едно хубаво чувство, пак ще минеш през страдания. Този закон работи в целокупния живот. Не можеш да родиш една красива мисъл или едно красиво чувство без страдание. След като минеш през изпитания, тогава ще започнеш да разбираш и да се радваш на това, което се е родило от тебе. Тогава и ти като Павел ще кажеш Добре ми стана, че се наскърбих. Какво виждаме в обикновения човешки живот? Всички искаме да се радваме, а не да скърбим. Който иска да се радва, трябва да понася страданията. Някой те хвали. Бъди готов скоро след това да дойде угорат. Как посрещнаха Христос в Ерусалим? Целият народ стана на крак и отиде да го посрещне с свеникови вейки в ръце. Всички казваха ето пророкът на света. Осана няма подобен на него. Едва минаха няколко дни и Христос опита цената на похвалата. Същия този народ викаше «Распни го!» Между страданията на Йов и Христос имаше разлика. Йов не дойде до крайния предел на страданията. Имаше нещо, което не опита. Взеха му всичкото богатство, взеха му синовете и дъщерите. Засегнаха и тялото, но до живота му не се докоснаха. Йов проклинаше съдбата си. Казваме че това беше слабост. Не е слабост това, но израз на всичко, което го беше налегнал. При страданията на Христа отнеха му всичко, отнеха му и живота. Распнаха го и го погребаха. Но Бог е верен и истинен. Той показа, че в него нищо не се губи. Христос издържа и последния изпит. След това дойде възкресението. И до днес християнството се крепи благодарение на последния изпит на Христа. Ето, сега се връща на Христос всичко, което му беше отнето. И вие сте кандидати за страданията на Йов. След това ще бъдете кандидати за страданията на Христос. Щом минете през този изпит, всичко ще ви се върне и ще дойде... Възкресението. Искаш да бъде знатен и учен човек. Ако минеш през страданията на Йов, ще бъдеш знатен и учен. Коя е причината за тези страдания? Това сега не засягам. Важно е да се убедите, че човек може да страда само за една похвала. Не стана ли същото с Йов? Бог го похвали, а Сатана го изпита. Йов прокледен е на своето раждане. Като не знаете това, казвате за някого. Чудно нещо, защо страда този човек? Трябва да е извършил някакво престъпление. Все има крушата опашка. Факт е, че човек страда. И те. Това, което говоря, се отнася за силните. Аз изнасям страданията като условие за посвещение. Окултната наука ги разглежда като първо и второ посвещение. Страданието на Йов е първото посвещение, а на Христос – второто. В Индия и другата е различават няколко вида посвещения. Връзват човека за един студент камък да седи известно време, както Христос на кръст. Това считат първо посвещение. След него идват второто и третото посвещение. Там посвещенията са повече изкуствени, като в театър. Мушнат човека с нож потече кръв от него, изгубва съзнанието си. А след това го осъждат на 10 годишен затвор. Това наричам посвещение в театъра. След това посвещение идва друго. Повечето страдания на хората са фиктивни, като тия в театъра. Дойде някой при мен и се оплаква, че страдал, че главата му побеляла. Погледна го и се усмихна. Защо? Гледам на него като на актьор. Той казва, че главата му побеляла, а аз виждам, че е дегизиран актьор. Той се мъчи, че не може да изиграе ролята си както трябва. Може да го освиркат. Може да му направят бележка, че не играе добре. Аз пък ще му кажа. Така не се играе ролята на слуга. Голям простак си бил. Актьорът се връща у дома си с ломен докум и си казва. С нощи грях в театъра, но никой не мира купляска. Това не е посвещение. Първото посвещение е на Йов. Той е нещо реално. Отнеха му богатството, къщите, нивите синовете и дъщерите му. Казваш... Защо Господ допусна всичко това? Защото Той сам те е похвалил. Искала е да знае, заслужаваш ли тази похвала. Сега аз изнасям вършната страна на въпроса. Някога тази страна е много красива. Например, една сестра разправи, че като чела римско право, намерила, че Предадено много поетично. Казвам, ако би могъл някой да опише как умира човек с пълно спокойствие на духа, ето една поезия. Преди да дойде до това спокойствие, той минава през голямо вътрешно вълнение и тързание. В последните дни се успокоява и понася смъртта като герой. Питам, със спокойствие ли умря Христос? Той се обърна към Господа с думите. Господи, защо си ме оставил? Това беше една неразрешена задача за него. Като разбра, че не може да я реши, той каза, свърши се всичко. На Тебе, Господи, предавам Духа Си. Йов, като дойде до големите страдания, ропта говори на Господа и най-после каза Втори път няма да роптая. Няма да говоря по този начин с Господа. И вие, като се намерите в трудно положение, слагате от дясно страданията на Христос, от ляво страданията на Йов, и се утешавате. Четете първа глава от книгата на Йов и мислете върху нея. Като се объркате съвсем в живота си, четете за страданията и разпятието на Христа. Пак няма да се оправиш, но все-таки една малко отеха, една малка светлинка ще блесне в съзнанието ти и ще разбереш, че не само ти страдаш. Преди тебе е имало друг, който е минал през по-големи и по-тежки страдания. Наистина, обикновеният човек не може да страда като великите хора. Според степента на развитието са и страданията. Обикновените хора страдат като актьорите на сцената. Истински страдания имаха мъчениците Йов, Христос. Когато обикновените хора страдат, съзнанието им е в заспало състояние, докато съзнанието на Йов и на Христос беше будно. Страданията на обикновените хора са естествени, като живота на чиновник, който работи 40 години. Един ден го уволняват, но го пенсионират, не остава без хляб. Той знае какво го очаква. Йов обаче беше изненадан. Страданията му дойдоха из невиделица. Случият с Христос пък е друг. Той каза, че е син Божи, че легион ангели могат да му се притекат на помощ, а когато се намери в мъчнотия, нито един ангел не дойде да му помогне, нито сам можа да си помогне. Това е последното посвещение, през което трябваше да мине Христос. Само така душата може да мине през истинското прозрение. Казвам. Докато не минете през духовния свят, нищо няма да ви се открие. В бъдеще, когато минете през страданията на Йов и Христос, ще придобиете новото разбиране на живота. Това се отнася за всички напреднали същества. Ако не минете през този изпит и не го изтържите, не можете да се доберете до тайните на битието. Вие искате да придобиете истинско знание. Обаче казано е. Жена, кога ражда, мъка е. Като роди, забравя мъките си. Следователно. За да придобиете, ще минете през големи мъки. За да придобиете знанието и любовта, ще минете през големи страдания. Само така човек ще роди нещо. Сега вие задавате въпроса. Не може ли света да бъде създаден по друг начин? Дайте вие своя проект. Камъните страдат извънредно много и камъни си остават. Растенията страдат малко повече, но растения си остават. Животните страдат повече, но животни си остават. Човек страда още повече, но и той си остава човек. И той не е дошъл до крайния предел на страданията, за да излезе от съзнанието на обикновения човек и да стане ангел. Когато ангелът е минал през човешкото състояние, прекарал е големи страдания. Днес като ангел той няма страдания, няма изкушения и съблазн. Ето защо човек трябва да се пази от съблазните. За да не изпадне в изкушения, светията не трябва да има никаква собственост. Даже за иглата той не трябва да казва, че е негова. Об себе ли нещо, съблазънта непременно ще дойде. Ползвай се от всичко като пособие. Но като ти вземат пособията, остани тих и спокоен. Нищо да не те смущава. Обикновеният човек държи здраво в ръката си ябълката и като му я вземат, страда. За да го утешат, дават му две ябълки. Така прави и детето, което наричат ангелче. Никакво ангелче не е то. Ангелче е но без криле това дете обича да обсебва, да трупва богатства като търговеца. За него казват, че ще излезе добър човек. Добър, но на чуждото. Друг е въпросът да придобиваш богатство със свой собствен труд, без ничия помощ. Този син ще каже, че хората не го оценяват. А за да те оценят, трябва да минеш през ръцете на сатаната. Той ще отнеме всичките ти богатства, а след това ще те оцени. Мнозина очакват похвалите на хората, на своите господари. Те не знаят колко скъпо струва една похвала. Ако и вие очаквате похвала, горкови... Една моя похвала ще ви създаде голямо нещастие. Ако ви похваля, без да искам, страданието неизбежно ще дойде. Бог каза на Йов. Обърнахте ли внимание на моя верен раб Йова? Това беше достатъчно, за да го полетя... сполетят големи страдания. Като знаете това? Не търсете похвалите. Не желайте хората да ви оценяват. Това не са реални неща. Кое е реалното в света? Това, през което минава Йов и Христос. Само реалното носи истинските придобивки. Сънуваш, че си богат, че навсякъде те посрещат като цар. Събудиш се. Нищо нямаш. Мечтаеш, че си учен, че си светия и се радваш, мислиш, че мечтите ти са се сбъднали. Освободиш се от мечтите и виждаш, че си обикновен човек. Слуга си. Седиш и си въобразяваш, че си женен, че си забогатял, имаш на разположение слуги, на които заповядваш. Доволен си от положението си и се усмихваш. Изведнъж влезе в стаята ти господарят и ти казва Какво си се замислил? Не знаеш ли че те чака работа? Ти се сепваш и мечтите ти изчезват. Българинат като господаря е доста груб. Господарката се обръща към слугинята с думата Мари Това обръщение не е добро. Който има слу... слуга, знае това. Който няма слуга, казва, че ще се отнася добре с него. Докато не е опитал себе си, не може да говори. Слугата е пробния камък за господаря и господарката. Много слуги ще имаш, докато те изпитат. Богатият има много слуги. Защо един човек е богата, друг беден? Ще ви обясня. Чрез сиромашията Бог те предпазва от голямо зло. Ти си сприга в нервен егоиз, мисли само за себе си. Ако си богат, ще се стълпновиш с много хора, ще ги настроиш срещу себе си и те като твои врагове ще търсят случай да ти отмъстят. Където те срещнат, ще те убият. Като беден, ти се принуждаваш да работиш сам да изкарваш прехраната си и се вглеждаш в себе си и в укражаващите. В това положение ти си недоволен от себе си и се наричаш глупак невежа. Защо си невежа? Защото не можеш да използваш другите, да си създадеш добро състояние. По-добре е. Ти да бъдеш недоволен от себе си, отколкото от другите да са недоволни от теб. По-добре ти да служиш, отколкото да ти служат. Какво ще спечелиш, ако имаш слуга или слугиня? Други е въпроса, ако намериш човек, който да върви с тебе в правия път. Ако слугата ти не следва твоя път, постоянно ще ти критикува. Ето защо. Ако не си готов да използваш богатството, не се стреми към него. Богатството е на място, когато дава добри плодове. Не се ли използва разумно, тогава са е бедността. Казвам. Всички се нуждаете от трезва мисъл, за да разрешите задачите си правилно. Вчера дойде една млада сестра при мен да иска съвет какво да прави със своя възлюбен. Той я е нарогал, каза ли обидни думи и тя не знае как да поступи с него. Казах и. Без да го морализираш, ще му напишеш едно хубаво писмо. Ще му пишеш. Представи си, че ти си на мое място и аз те нарогай. Как би поступил ти Както постъпиш ти, така и аз ще постъпя с теб. Не давай и никакво заключение в писмото си. След това чакай отговор. Не се обиждай, но напиши това писмо заради Господа. Като слушах сестрата да се оплаква от своя възлюбен, аз се усмихвах, но влизах в положението й. Това не е обиди, защото знае, че я разбирам. Кога се усмихва човек? Ще ви преведа един анекдот. Един млад човек среща свой познат, когото не е виждал няколко години и започва да му се оплаква. Знаеш ли колко съм нещастен? От два-три дни ме боли кръкът, навехна го. Познатият се усмихнал, без да каже нещо. Защо се усмихваш? Погледни, моя крак е отрязан. Бих желал да е само набекната, не отрязан. Иди при някой масажист да го разтрие. Твоята бълка лесно ще мине. Един-два масажа са достатъчни. И аз казвам. Когато страдаш от навехнат крак, иди при някой с отрязан крак. Твоето малко страдание минава лесно при голямото страдание на ближният ти. Често, за малки неща в живота, за едно обикновено вярване, вие си създавате тежка атмосфера около себе си, неприятна обстановка. Можеш да вярваш в каквото искаш, но опитай своето верую. Не говори за неща, които не си опитал. Когато говориш за проверени и опитани неща, бъди смел. Има неща, които сега трябва да се проверят. Казвате за някого, че е сприхав и нетърпелив. Знаете ли какво нещо е сприхавост? И нетърпени. Някой по естество е пъргъв и енергичен. Това не е сприхъвост. Това е здрав, жив човек. По-добре ли е да бъде тих, кротък, и спокоен, но да е мъртъв? Ако иска и живият да бъде тих и спокоен като мъртвият, той трябва да употреби голямо усилие, за да си наложи спокойствието на умрелия. Когато нищо не те тревожи, лесно е да бъдеш тихи спокоен. Но да те удрят от хиляди места и да не се поклатиш от мястото си, това не е лесна работа. Може ли вятърът да броли дървото, без да подвижи листата му? Единственото нещо, което се иска от дървото, е да не се изтръгне от земята. Същото се иска и от човек. Листата и клоните му да се мърдат, но коренът му трябва да стои на мястото си. Че паднали ли няколко листа от дървото, това не показва нетърпение. Важно е, като мине вятърът, човек да си остане тих и спокоен. Казваш. По-рано вярвах в Бога. Но сега вече не вярвам. Ако вярваш, ще задоволиш жаждата си. Ако не вярваш, ще усилиш. До сега правих добрини, от сега нататък няма да правя никакво добро. Ако правиш добро, ще имаш постижения. Ако не правиш добро, до никакви постижения няма да се домогнеш. До сега търпя, от сега нататък няма да търпя. Щом не искаш да търпиш, не очаквай успех в живота си. Всяко нещо трябва да бъде на своето място. Сега вие минавате за окултни ученици, за последователи на Христа. Как може да бъде човек последовател на Христа, ако не решава същите задачи, които Христос е решавал? Всички сте изучавали геометрия. Знаете какво нещо е кръгът? Сега ще начертая на дъската една окръжност. Понеже я начертах с ръка, не излезе много правилно. Ако бях взел пергел, щеше ще да бъде правилна. Кое предпочитате? Да нарисувам окръжността с ръка или спергел? Да получите едно писмо ръкописно или печатно? Кръгът представлява хоро, на което се хващат моми и мумци. Те се въртят, виждат се и с тях, заедно се върти и кръгът. Центърът е гайдърджиятът. Той свири и се стреми напред, а периферията се движи, върти се и играе. Каква е задачата на това колело, на този кръг? Да стане положителен. Като се върти кръгът, две частици от него излизат навън, като образуват нов кръг със свой център. На геометричния кръг всички радиуси са еднакви. Обаче на кръга, който се движи, радиусите не са еднакви. В живия кръг всички частици не са еднакво споени. Между едни сцеплението е по-силно, а между други по-слабо. В механичния кръг сцеплението между всички частици е еднакво. В живия кръг частиците са на различна възраст. Там има моми и момци от 16 до 25 години. Рядко ще срещнете 35 годишна мома или мома, които играят на хорото. Давам ви задача да изчислите в кои частици на кръга сцеплението е по-силно и в кои по-слабо, като имате предвид, че в някои села половината короя е от моми, а половината от момци. В други села обаче момите и, моми... и момците се размества. Мума, момък, мума, момък. Те кръстосват ръцете си, като се хващат за коланите. Като наблюдавате хорото, казвате, че тук се вършат любовни работи. Това не е любов, но търговска сделка, търговски отношения. Момите и момците се кичат, отиват на работа и хорото се върти. Лъснатия чук на острения трионт. Не са ли и накичени? Те се впрягат на работа, както момите и момците, а хората казват, че се любят. Никаква любов няма между тях. Те са юнаци и юнакини, готови за работа. Кайдърджията свири и приканва момите и момците за работници. Те играят на корото, изложени като на пазари, казват. Ние сме готови за работа. Господарите ги прикамват. Елате тук, елате тук да работите! Те ги пазарят по двама, момък и мома. Никой господар не взема само един работник, момък или мома. Той знае, че като са заедно, те по-добре работят. Когато момъкът тръгне на работа и мумата тръгва с него. И обратно. Когато мумата отива на работа и момъкът отива с нея. Вие се смеете на това, но така се върши работата по-добре. Като плаща господарят мумата и момъкът се скарват кой да вземе повече. Момъкът казва, че е работил повече, същото казва обаче и момата. Аз казвам, няма защо да се карате, работата още не е свършена. И тъй. Това, което става вън, става и в самия човек. Вън се карат моми и момци, вън се карат мъже и жени, същото става и в човека вътре. Него се карат мъжът и жената. Това е неразрешена задача. Сегашната култура се ще си замине и с тази неразрешена задача ще си замине. За да се разреши една задача, 100 на 100, Нужни са три условия. Участието на самия човек, на неговия ближен и на природата. Човек внася 25% от своя капитал, ближният също внася 25%, а природата 50%. Следователно. Ако работите с участието на природата, вие двамата ти и твоя ближен ще имате пълен успех в работата си. Ето защо. Като вършиш работата си успешно, ще задържиш за себе си 25%. На жена си ще дадеш също 25%, а останалото 50% ще дадеш на природата, т.е. на Бога. Ако задържиш всичко за себе си, без да върнеш частта на своя ближен и на природата, те ще се опълчат против тебе. Ти постъпваш така, защото не разбираш закона на природата. Това неразбиране създава твоето нещастие. Заколиш едно агне и вземеш вълната му, кожата му, месото му, всичко за себе си. Мислиш че само ти имаш право на него, без да подозираш, че за това агне се работили слънцето, тревата, водата, въздухът. И те имат право върху него. Обаче ти заколиш агнето, опечеш го и го изядеш сам. Според мене ти имаш право само на 25% от агнето. Останалото принадлежи на ближния ти и на природата. Като не изпълняваш дълбата правилно, страданията се сипят върху главата ти. После се чудиш, защо идват страданията в живота. Помнете! Как, както и да се оправдавате, не можете да се освободите от последствията на вашите дела. Всяко оправдание води в лабиринт, от който не може да си излезе всяка придобивка материална, духовна или умствена, вие имате право само на 25%. Ближният ви също на 25%, а Бог и природата на останалите 50%. Значи 75% от вашата придобивка не е ваша. Професор си, искаш студентите да те обичат? Не, само 25% от студентите ще те обичат. 25% няма да те обичат, а 50% ще бъдат безразлични към тебе. Проповедник си. Слушат те 100 душ. 25% от тях ще слушат, но нищо няма да възприемат. Те са твърди като камък. Каквото и да им се говори, те нищо не чуват. Другите 25% ще приемат учението. А останалите 50% ще кажат, ще дойдем друг път. Казваш, ще оставим питунното да гоним дивото. Същи процента е и по отношение на вярата. Едни вярват 25%, други, т.е. твоите ближни, вярват пак 25% а природата държи за вярата 50%. Българинат, който разбира нещата, казва Предпочитам един зайк в кошарата, отколкото 10 в гората. Значи, единят заек в гората струва 50%, другият заек в гората струва 25% и твоето малко постижение струва също 25%. Например, някой се моли на Бога, но като не съзнава цената на молитвата, казва. Какво съм придобил с молитвата? Много си придобил. Ако и толкова не си се молил, нищо нямаше да излезе от тебе. Какво съм придобил, като съм дишал толкова много? Ако не си дишал... Нищо нямаше да придобиеш. Благодари, че си дишал, че си мислил, че си се молил, че си ял, че си пил. Ако не беше правил всичко това, човек нямаше да станеш. Ще се, да, щеше да се оплетеш в собствената си мрежа. Тогава ще се обесърчиш. Погледнеш се в огледалото и казваш... Пожълтял съм нещо. Бузите ми са хлътнали и омършавял съм. Искам да бъда здрав, бял, червен, красив. Обаче за тази здравина и пълнота се крие една опасност, за която ти нищо не знаеш. И кокошката стои в курника без да подозира опасността, която я дебне. Господарката я хване, пипне я от там и казва – бива я. След това слага ножа на гърлото й. Вчера се чуваше и крякането на един петел. Готвеха се да го колят. Казвам на един брат. Иди откупи този петел. Нямам пари. Аз сам имам толкова дългове, че не мога да, движ, да се движа свободно изграда. Твоята работа е лесна. Можеш да обложиш плащането на дълговете си, а петела не може. Той ще платиш живота си, както и да я откупи петела. Ще кажете, че животът на петела не е важен, той е нише живот, но няма знание, не страда много. Вярно е, че животните страдат по-малко от хората, но придобивките и благата на хората са големи. Положението на животните е въпрос, който очаква разрешение от хората. Някой от вас сте млади, а други – стари. Обаче всички имате да разрешавате много въпроси. Трябва да ги разрешите правилно. Вие живеете в свят, който изисква голяма разумност. От вас се иска благородство. Чувствата ви да се ръководят от търпението. От вас се иска воля да прилагате и малките неща, и нищо да не отлагате. Кръгът, който виждате на тъската, може да стане правилен. Аз имам начин да определя квадратурата на кръга. Обикновеният живот обаче не разрешава въпросите на духовния живот. Квадратът е символ на материалния, т.е. на обикновения живот. Той не може да разреши духовните въпроси, затова не може да се определи лесно квадратурата. Квадратурата е постоянна величина, а кръгът е величина в постоянно движение. Някога кръгът е равен на квадрата, а в повечето случаи не е равен, защото е в постоянно движение учените още не са определили квадратурата на кръга, защото не знаят посоката, в която той се движи. Ако кръгът се сплеска и приеме формата на квадрат, лесно може да се определи неговата квадратура. Това не е научно обяснение, но искам да покажа, че всички въпроси могат да се решат. Изобщо квадратът се изчислява лесно от кръга. Той е мярка. Има постъпки в живота, които се решават по законите на живия кръг. Срещаш едно разумно същество, но в дадения случай не знаеш как ще постъпи то. Например, имате длъжници, но не знаете колко от тях ще платят и в какъв размер ще платят дълговите си. Човек трябва да знае колко от неговите длъжници са готови да платят, да знае на какво разчита? Мнозина от вас не знаят доколко могат да разчитат на Бога. Молят се, но молитвата им не се приема. Защо? Дошло е време да платят дълговете си. Никакво отлакане не може да ги спаси. Ако не платят, ще фалират. Бог е милостив. Милостив е, но е дошъл вече и крайният строк. Никакво отлагане. Има полици, които може да се отлагат, но някога не може да става никакво отлагане. Сега да дойдем до въпроса за живота. Някой мисля, че животът се заключава в яденето и пиенето. Не Животът е велико предприятие. Всеки влиза в това предприятие като отговорно лице. Който работи добре, предприятието му ще успее и господарят ще бъде доволен от него. Ако ръководиш работата добре, имаш право да живееш. Ако не я ръководиш добре, нямаш право да живееш. Тогава ще ти се отнемат всички условия за живот. Какво ще правиш без капитал? Ще фалираш и ще напуснеш този живот. Бог ще ми помогне. Ако си честен, ще ти помогне. Предприятието се поддържа само от честни хора. То се поддържа, ако всичко в него е в ред и поряда. С пари работата не се урежда. Парите, това са твоите мисли, твоите чувства и постъпки. Те трябва да бъдат в пълен, наред и порядък. Бог ще ми даде капитал. Той ти е дал достатъчно. Сега ти трябва да даваш без никакво отлагане. Ще плащаш като честен човек. Някой от вас казват, Учителят ще нареди нашите работи. Ако плащате, ще ги наредя. Ако не плащате, никакво продължаване на срока не правя. И тъй. Да остане у вас идеята за живота като велико предприятие. Стремете се е това предприятие да успява. Ще кажеш, че си учен човек, че знаеш много неща. Ако си учен и не можеш да платиш дълговете си, не си учен. Истински учен е онзи, който плаща редовно задълженията си. От неговото знание се ползват всички хора. Не могат ли близките ти да се ползват от твоето знание? То е безпредметно. След това ще говориш на хората за създаването на света. Как е създаден света, това само Бог знае. И унези около него, които са участвали в създаването. След това ще говориш на хората за края на човешкия живот. И това не знаеш. Трима само знаят тази истина. Те са сключили договор за твоя живот. Това са майката, бащата и природата. Един млад българин ми разказваше своята опитност. Когато майка ми и баща ми се жениха, аз играех на хорото. Сън ли беше това или действителност не знае, но помня, че играх на хорото. Сега се натъквам на задачи, които не мога сам да разреша. Казвам му. Благодари, че си играл на хорото, иначе нямаше да говориш днес с мен. Твоите родители отвориха вратата си, за да дойдеш на земята. Един ден и ти ще станеш врата, за да мине някой през нея. Важно е правилно да отвориш вратата и правилно да я затвориш. Правилно да отвориш вратата на Божествения свят и да приемеш онзи твой приятел, който носи писма от близките ти в невидимия свят. Ако любовта не проникне в душата ти, нищо не можеш да направиш. Казваш ли само на думи, че обичаш някого, ти го залъгваш? Той те пита. Ти получили писмо от невидимия свят. Защо още не си отговорил? Питате, защо не учиш, защо не посещаваш редовно училището, защо не плащаш найема си, да е ходиш с приятели, защо не, си, не се прибираш на време вкъщи. Ти си отговорил на тези въпроси, но не си казал истината. Както виждате, вън вече се разсветва. Време е за работа. Всички трябва да отидат на работа. Аз няма повече да свиря, за да ви освободя. Ако искате да слушате музика, купете си билети за концерта на някой виден музикант или певец. Аз разглеждам музиката като средство за уравновесяване на енергиите. Някога ще ви свиря арията на блудния син. Тя е съставена от няколко части. Напущането на бащиния дом и заминаването му за чужбина. Животът му в чужбина с приятели, живот на веселие, ядене и пиене. Обедняването му, след което става свина. И най-после връщането му в бащия дом, след като огладнява и даже няма рожкови, с кътвито се хранят свинете. Посрещането на блудния син от бащата и радостта на последния. Сега, каквото и да ви свиря, няма да се ползвате. За вас е важно вие какво можете да направите. Пейте следната песен. Дръж правия път на живота. Каквато и да е скръпта ти, дълбоко я зарови. Скръпта си тежка само на Христа, кажи. Тя в бъдеще плод ще даде. Тогава на всички я разкажи. Учителят пее песента. И вие пеете, но не сте свободни. Не прилагате музиката за тониране. Музиката може да се използва за здраве, за успех, за лекуване. Отиваш на изпит. Ако знаеш коя песен да изпееш и как да я изпееш, ще имаш успех. Това е съблазнително, нали? Музиката изисква търпение. Ако влезеш в музикалната академия, ще чуеш един свири на пияно, друг на цигулка, трети на чело, на бас и на други инструменти. Външно изглежда цяла галимантия. Но и в това има нещо хубаво. От този хаос излиза нещо добро. Сега и на вас се дава свобода да правите каквото искате, но да не вдигате много шум. И в края на краищата от вашия хаос трябва да излезе нещо добро. Има професори, които се занимават със сериозни работи. Като знаете това, ще внимавате да не вдигате голям шум, за да не ги смущавате. Като ученици от вас се иска чиста и трезва мисъл. Днес всички понятия мума, момък, мъж, жена, учител, свещеник, баща, майка, всички са отцапани, напръскани с материална кал, която трябва да се очисти. Само чистият може да реши всички задачи, за които е дошъл на Земята. Може и без тях да се живее. Не. Ще решиш задачите си, иначе лесно няма да се освободиш от земята. И без да решиш задачите си, пак ще отидеш на другия свят, но след 45 години отново ще се върнеш на земята. В този свят остават само тия души, които са завършили своето земно съществуване. Останалите ще се качват и слизат, докато един ден завършат своето развитие. Който завърши развитието си, доброволно ще реши да слезе ли на земята или да остане в този свят. Казваш. Дотегна ми да живея на земята, ще отида горе при христа. Отиваш горе, но не го намираш. Слизаш на земята, пак не го намираш. Слушаш някой проповедник и се питаш, този ли е Христос или не? Свеща се познава по светлината. Скъпоценният камък се познава по свойството му да пречупва светлината. Който носи знанието, любовта, истината и свободата в себе си, той е човекът изпратен от Бога. Като знаете това? Търсете знанието, истината, любовта и светлината в себе си, а не вън от себе си. Затова е казано. Силата на човешката душа се заключава в изпълняване на Божията воля. Научете се да разбирате кога Бог ви говори и как да изпълнявате Неговата воля. Когато Бог види, че сме го послушали и изпълнили добре волята му, Той е доволен от нас и е готов да ни похвали. Има една похвала, при която човек минава през изпитанията на Йоф и на Христа. Обаче има една похвала, при която Бог изтрива сълзите на човека и страданията му престават. Главните мисли от днешната лекция, които трябва да задържите в ума си, са следните. Всеки човек ще мине през страданията на Йов и на Христа. Да служим на Господа с любов. Да изпълняваме волята му, за да бъде и той доволен от нас. Какво по-голямо благо можем да очакваме? Беседо учител, държана пред общия окултен клас на 14 декември 1932 г. София.